damer och herrar, välkomna till Good Luck fun, avsnitt nummer 5. Jag heter Marcus Persson, med mig idag har jag Kristoffer Annelin. Och som gäst denna vecka har vi Mikael Fredriksson. Hallå, hallå. Välkommen Mikael. Ja men, tackar. <laughs> har du spelat något kul i veckan, eller på sistone? Eh, ja, jag har spelat. I helgen så har det varit lite hot faktiskt, har mm. blivit mer och mer. Du brukar inte spela det så mycket annars, men har blivit lite grann nu på senaste faktiskt. Du är en, men du har spelat MOBA-spel tidigare, eller? Ja, Dota har jag kört en del i alla fall. Det är ganska mycket, så att... nej, Inte uppe i Niklas 5000 timmar, eller? Nej. <laughs> nej, nej, inte så mycket, men lite grann i alla fall. Mm, ja. Kört två tre år nu, kanske. Spelar du någon polare, eller? Har du ett lag? Eh, nej, har ingen lag Utan det brukar bara bli eh, Ja Lite grann med kompisar och så Brukar inte köra de där själv faktiskt Tycker brukar bli så jäkla eh, Jobbet Jo Det <laughs> brukar inte alltid vara världens eh, Ja, ska man säga Trevligaste folk alltid <laughs> Skriker på en Vad har sig Så annars har det blivit Ha tagit upp Fire Emblem Awakening igen mm. Och ska försöka klara ut det Det har blivit säkert mycket Varje gång man har försökt spela det så har man ja, Sluta bara efter ett tag för att man Är trött på att starta om <laughs> Hela tiden, helt enkelt Men Vilken konsol är det? Det är till 3DS Jag tänkte säga det, att det var handhållet jo, ja. Så det, ja, det är kul Lite taktikspel som Final Fantasy Tactics Eller hur ska man ja, ja. ja precis det är lite så Att du rör dem kring Dina gubbar som I rutnät, typ Ja precis Med höjdskillnader och sen så Nej det är inga höjdskillnader utan det är, Allt är liksom plant Det enda som finns I terrängväg det är liksom att du kan gå in Och gömma dig i en skog för att få lite Extra skydd och sånt där och att, ja På berg kan bara vissa karaktärer eh, Komma åt dig Typ spilbovsskyttar eller Magiker eller såna som kan flyga Och så Okej okay. ja, Ett kul spel men det är ganska brutalt För det är ju Dör en av dina karaktärer då, en, då är karaktären död för alltid Okej okay. Så därför brukar Ja, då har det blivit så att man har fått starta om lite då och då för att karaktärerna man har levlat upp är döda helt plötsligt, eller? Ja, precis. <laughs> för du kan bara sp spara mellan banor och så, så att... Då... <laughs> <laughs> ja, man vill ju inte att den karaktär man har spelat med och liksom... För du, ja, det blir ju som att du... Karaktärerna du spelar med kan du även liksom... Du pratar med de andra karaktärerna med dem. Och så blir det som att man börjar gilla vissa karaktärer mer och mer, ju mer du liksom... Ja, får veta om dem och sånt, tycker jag. Så att... mm. Det är tråkigt att de ska dö. <laughs> har... Ja, spelat med dem flera timmar. Men eh, de börja om menar du bara att ladda om senaste svarfilen? Du måste väl inte börja ja, om? Pre ja, precis. St ja stänger av och sen laddar om. <laughs> precis, det går som inte laddar om. För ett drag, säger man. Nej, just det är det starta om hela kartan mm -hmm. Hur länge har du kämpat med det här då? Det här startade faktiskt ganska nyligen Men jag har ju spelat egentligen sedan Det kom väl 2015 Tror jag Okej okay. Man har spelat det lite on-off Och så Men nu, nu har jag startat om sparfilen Och så Så att jag hoppas att det går bättre den här gången <laughs> Ja, kände igen den här typen av spelklicker. Nej, ja, inte just Fire Emblem här, jag har faktiskt aldrig, men absolut. Det, det händer ju att man spelar. jag har ju en 3DS till och med liggande någonstans, så att, ja, nej men jag gillar det är sjukt kul, kul med taktiskt mm. rollspel det är. Ja, alltid trevligt. Tycker det vore kika kika på det för det är ja. många som sätter på sin topplista på 3DS så att... Det är så alltså. Ja, men du eller får väl skriva bland alla andra spel man borde spela. Man matar av dem den, den långa, den långa, den långa listan. eviga listan. PlayStation har väl också nått. Det, är det Disgaia? Är det så det eller blanda ihop titlar nu? Nej, det finns Disgaia till ja, PS2 3 vita. Och kommer till PS4 tror jag. Ja, för det är väl också samma typ. Mm. Eller striderna är väl också sådär då? Ja, jag tror det. Jag har inte spelat dem faktiskt men jag, det är, jag, tror, jag tror det är liksom taktiskt rollspel på mm. det sättet. Typ alla Final Fantasy Tactics. Ja, nej jag vet att jag, just Final Fantasy Tactics har jag spelat jättemycket när jag var när det var nytt på Game Boy Advance. Uh, och då mynade jag att jag spelade ganska långt och så kunde man så kom jag till ett uppdrag där det var som tre strider på raken typ och man kunde spara mellan varje strid då. så att när man var klar med en strid kunde man spara innan man påbörjade strid två av tre men saken var att jag var så dåligt, jag hade så dåliga levlar just där men jag lyckades med att näppe klara av första kartan så, så sparade jag till an andra kartan. Och då, ja, då var det så, så sjukt svårt. Så jag bara, ja, men jag går väl tillbaka ut i världen och levlar. Men då hade jag ju sparat mellan kartorna. Så det enda jag kunde göra var ju att bara försöka på, på nytt om och om igen. Så jag var ju fast ah, på mitt ställe. Ah, så då slutade jag spela där och då. Trygg speldesign dock. Att låsa upp den sådär. Ja, men jag tror, det var, jag tror det var nära slutet, jag tror det var en sån här, this is the final battle, så råkade jag sp spara. Ja, det var länge sedan jag spelade, så jag kan inte säga exakt vart det är, men mm. ja, jag hade också spelat ganska mycket. Man, man lärde sig ju spelet funkade det är egentligen alldeles för sent. Mm. För det är, för det är liksom när du levlar upp vissa klasser, vissa många levlar, så... Kan du göra liksom så att du får nya klasser Jo exakt De blir som en, en annan klass i klassen mm. vad säga. Ja precis Och det var ju som att det gjorde inte så mycket När man var liten och spelade Utan var det var att Nej men det är ju klart den här killen ska fortsätta vara En äh, warrior liksom Det har han gjort bra så ska han fortsätta vara Och levela upp warrior klassen mer och mm. då är det ju, Om du levelar upp warrior Och sen så levelar du upp som Black mage eller något sånt där. Då får du en annan klass Sånt där, det är. Ja, jag var sånt tror jag. Ja, det var jättelångt sedan jag spelade nu. så Men det var något sånt där. Då. Men jag kan låsa upp olika klasser ja. genom att göra så. Yes. Nice. Vad har du spelat av Krikke på sistone? Uh, ja, yeah. jag hade ju en lista precis. <laughs> <Witness>. <laughs> det är Witness. Har jag, dragit in... jag tänkte att jag har dragit igenom det, men det har jag verkligen inte gjort. men jo, har jag har spelat. Rätt så mycket i helgen eh, Trevligt Det är ju väldigt eh, Pussligt Det är ju bara pussel på en hel ö Och ön är ju extremt stor visade det sig Jag tänkte så här, den är väl så myst I och med att det var den enda relationen jag hade till något liknande, pusselspel Men nej, den verkar vara gigantisk Men det, det är soft Man går in, spelar några timmar, löser några pussel är Ganska nöjd Och kliver ut jag har lyckats det i alla fall. Jag har hört många som bara sitter och nöter och verkligen inte kan göra något. Annat. Men nej, det gillar det. Mycket pussel. Det är trevligt. Mycket hjärngympa. Men eh, jag hade en massa andra spel att spela också, så det har blivit lite så här fram och från och till lösa lite, fixa lite. <laughs> ja, nej men det var kul. Jag är väldigt glad över glatt överraskad. Ja, när jag har spelat ut det där nyligen. Det finns vissa grejer jag gillar, men vissa tycker jag är lite halvjobbiga. Men... Ja, jag tycker nog att det var ett ganska bra spel, faktiskt. Vad var det som var halvjobbigt? Det var, vad var det, som... det var... Ja, så... Vissa pussel blir ju egentligen bara dryga. Okay. Att de är inte svåra, utan det är drygt för att du måste stå och... För allt är ju, alla pussel är ju som att du gör på en liten skärm. Som en liten dataskärm som du går fram till. Okay. Och vissa av de här skärmarna, de blinkar konstant. Så det som inte är liksom att, det är, att pusslet är svårt, utan det är som ja, det som är svåra är att du säger inte vad du gör för att du håller på att blinka. Ungefär. Okay. Och det var vissa som var lite så, så att ja... <laughs> vissa sådana pussel hade väl kunnat vara varit bättre och så. <laughs> All right. Ja, det inte spelat det, har... Nej, jag har inte det Men jag gillar ju pusselspel Så jag ska definitivt kolla in det mm. Det är mycket logiskt också, det gillar du Har jag hört yep. så yes. att, uh, ja. På tal om logiska spel MS Röj, eller Minesweeper Har jag ju spelat Jag såg det Mikael, Det är mitt go-to-spel När jag är på tovan Spelar någon gång Minesweeper på mobilen och jag har aldrig någonsin eh, träffat på siffran 8 i, i Mindsweeper. Ni som inte, om ni mot förmodan inte vet vad MSR är, så <laughs> ett, ett, ett rutgrid där man trycker på en ruta och så får man upp en siffra under den här, på den här rutan då, som säger hur många minor som det finns runt omkring den här, den här rutan. Så är den är den 1 så är det alltså en ruta runt, runt den här som alltså, är en mina och resten är safe. Och ja, och skulle det då vara en 8 i den här så alltså, betyder det att alla rutor runt omkring är, är en mina. Och jag har aldrig någonsin stött på den där 8 så jag har som liksom tänkt att, att det, det, kom, det kan aldrig ske att det blir en 8. Eh, men eh, jo. Jag hittade en till slut Om det var igår Jo, igår var det, det var När jag satt och spelade Så hittade jag den där åttan Och lyrisk blev jag Jag tog en bild på det hela ja. Dokumenterade Bra jobbat. Tack Jag kände att mitt liv blev komplett där när ja, jag Härligt, fick vilken känsla fick Av veta. ett sånt ja. Jag fick veta att, att åttan fanns eller ja. Åttan finns Hört det. Ja. Jag har nöjd Ja, det var härligt På tal om ja. Det Bra jobbat Då är det dags att ta The Witness Ja, är det, det är ju nästa naturliga steg Absolut, ja, Du kan lägga Minesweeper åt sidan Och ja. jobba dig ja Jajamän Men På tal om helt andra spel Vi testade ju Faktiskt Både Rocket League och Helldivers i torsdags på Klossen. Mm. Vi spelade ja fyra spelare Helldivers. Och för mig var det första gången jag spelade. Mm. Jag hade det riktigt kul. Eh, nu spelar vi hur länge kan vi ha spelat? Två timmar, kanske? Ja, kanske. Ungefär. Eh, och det var ju jättekul. Med, men ja... Friendly fire är ju både till undo till godo. Det var jag, vet, jag tyckte vi hade rätt bra samspel. Ingen hade som riktigt så där gick hade bra liksom. Tills någon tyckte att det var bara den som skulle hoppa på den där backen eh, <skratt> ja, så att säga, den där helikoptern eller vad det nu är rymdtrappet. <skratt> Oscar sanddödad. Mm, ja, <skratt> till exempel. Jag ska inte nämna dem, men ja. Och skjuter alla <skratt> andra eh, eh, bara för att komma undan själv. Ja, nej, men det var. Ja, nej, det var. Så. Jag fattade inte att han hade gjort det först. Att bara... Skeppet kom ner som man ska, ska till när ja, en mission är klart. Liksom. Ja, nu ska ni hoppa in i skeppet. Jag var, ja, yes Där klarar vi av galant. Alla fyra lever. Och så dog tre av oss. Jag fattade inte på vad, vad dog vi av. Liksom. Jag var helt, helt. Inte alls med på det där. Och sen så här hör man Oskar bara småskratta. <hör> nej men du är egentligen inne här. Bara. Först då fattade jag att han hade ju rätt <hör> det han. <hör> oh yes. Och snabbt gick det för alla det. dö. <hör> mm. Ja nej men det var kul. Det var lite trassel där i början. Men det är så tråkigt när man inte loggar in på sina egna psn konto och inte har spelat tid. Just det, det var det. Det var ju mest för att vi inte läste den där skärmen. Mm. Så, eller bilder ut. Ja, perfekt att leva upp jobbarna på nytt. Ja. Mm. ja. det var lite. Vi hade lite problem att starta fyra player local co-op. Vi trodde först att man var tvungen att ha ett PlayStation konto allihopa. Men mm. till slut lyckades vi klicka förbi på något smidigt sätt där så att det var Local. Helt yes. enkelt. Yes. Okej, okay. ja. Jag, vet, jag har bara testat det där snabbt och då... Ja, man såg nästan på... På minen han ju spelat med att han inte var så nöjd. Jag råkade skjuta igenom hela tiden. Han klarade sig alltså ganska bra och träffade aldrig mig liksom. Och sen jag... Oj! Oj! Jag råkade skjuta en lite så här smått då och då. Ja, det går snabbt också. men vissa vapen, det är Att man dör liksom, det det ja. räcker med ett oj ibland Så <laughs> Är den död jo. Men du hade ju spelat, spelat Tidigare, Krike mm. Hur var det att spela med oss noobs? Var det? Ja, jag kände mig lite halv noobig det, det var ett år sedan jag spelade det ungefär nej, yes. Det släpptes väl för ganska precis ett år sedan tror jag. Så jag spelade det som mest då Men ja, nej, men det gick ju bra Vi är jag tror du skulle gå värre just för att det är så lätt att säga oj och så <laughs> Ja. Nej, för ja, ja, nej. Det var, det var nice. Kul. Mm. Det gör jag gärna om. Mm. Sen så spelade vi som sagt även lite Rocket League, då samma gäng som vi var fast vi körde två mot två mot varandra. Då. Mm. Och det var ju också ett väldigt roligt spel. Nu har jag spelat det lite grann faktiskt så jag visste vad jag gav in på. Mm. Men du kriker, du har aldrig. Jag har aldrig spelat riktigt spelat det. Så nej, det var första gången, måste jag säga. Ja, det var kul. Ja, det är ju lite att lära sig. Jag har svårt för att. Jag var tvungen att fixa spelet eller spela med när jag kom hem. Så jag har faktiskt bränt några timmar så här efteråt. Och ja, men det är kul. Men det är, man ska lära sig hela här jäkla bollstuds. Jag lär mig aldrig hur mycket boost jag behöver och inte. För nå upp till den där jäken mm -hmm. Ja det är jag riktigt dåligt på också och det är... Om jag spelar det så brukar jag spela med några kompisar Det blir så jäkla stressad Det där spelet Men det, är... <laughs> <laughs> Men det är liksom Ja de man spelar med Vissa av dem håller ju på att flyga runt Lite hur de vill och... <laughs> Jag själv vet knappt Hur bollbanan går Och kan knappt tajma Att hoppa upp och ta bollen liksom Nej men de som kan flyga med, med bilen och, och ja, göra mål, de är, de, jag fattar inte hur de gör Jag har försökt några gånger, men ja nej, det funkar inte. Och ja, Rocket League, för er som inte vet, det är ett fotbollsspel. Fast istället för människor så är man en radiostyrd bil som kan boosta eh, för lite extra fart. Och man kan även hoppa och dubbelhoppa med den här bilen. Och bostar man i luften så flyger man lite grann också. Så ja, fotboll med radiobilar. Mm. Enkelt förklarat. Och det här är då uppföljaren. Det finns ett spel eh, som släpptes redan vad kan det 4-5 år sedan. Som heter Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars heter det. Kort ja, <laughs> exakt samma spel Men jag, jag tror att PS3 är enbart det spelet Rocket League finns på PS4 och PC Xbox vågar jag inte tala mig om men... Det känns som att det borde finnas där Men jag kan inte heller riktigt mm. Jag bara spelat det på, på Steam ja, Ja. Uh, idag, tisdag förresten, jag kom på en sak. Uh, Playstation Plus, ifall man har PS4, så uh, släpper de ju gratis spel en, en gång i månaden. Och idag kan man faktiskt gå in och rösta på, på vilket spel som ska vara gratis nästa. Nästa månad, eller ja. De släpper ju sex spel som man får rösta fram ett Ett spel Ja, vilket som ska vara gratis Och eh, Jag har inte hört de här titlarna förut Men det är tre spel man får välja Mellan Action Hank Assault Android Cactus Och Broforce Känner ni till någon av de här titlarna? Broforce, for ja precis känner Känner vi igen Det borde nästan du också känna igen Ja, jag såg lite, lite, jag har sett lite Vi pratade lite snabbt om det förra veckan så. Ja. Ah. Ah. Ah, jätteamerikanskt. Jä just action det, ja just Typ det. metal slagg liknande Just typ. det, ja Jag såg lite gameplay på alla tre spel mm. Och nu när du säger jätte så fattar jag kopplingen direkt ja. För det var det verkligen Ja, exakt det är bara se loggången den är ju fantastiskt. Det är en örn och det är amerikanska flaggor och det är stjärnor och det är. Ja, det är som en, jag vet inte, superhjälte liga. Ja, när, när man får ju se, se Pitch-videos, alla tre de här. Och just Broadforce-videon, då sitter de ju i någon soffa med en amerikansk flagga i bakgrunden. Yes. För ja. Fruktansvärt. Ja, i alla fall, ja, jag röstade på ett, ett spel där i alla fall Jag tyckte att alla tre tyckte jag såg små roligt ut Men efter man har röstat då får man ju se nuvarande ställning och vilket spel som leder Och Broforce ledde stort och det är, det är 12 dagar kvar innan omröstningen är slut Så jag, jag tror det blir Broforce som blir ett av de nästa månad Ja, oh, nice Får man spela det? Mm. Absolut. Vad du spelade då, Marcus? Någon ja, skriva? förutom Gun. Helldivers och Rocket League som mm. jag har gått igenom så har jag Och faktiskt yes, Minesweeper då. <laughs> <Just det>. <laughs> <laughs> Inte att förglömma. Nej. Så jag har faktiskt tagit tag i Playstation 3 och startat upp Assassin's Creed 2. Det det. En spelserie mm. som jag Länge velat spela men inte tagit tag i Jag har faktiskt spelat ettan Assassin's Creed 1 lite grann För typ 2-3 år sedan, jag vet inte Men jag Kom som aldrig riktigt in i det Så nu när jag som jag Ändå velat utforska mer utav Assassin's Creed-världen Så den här gången så startar jag upp Tvåan helt enkelt Och jag vet inte varför Men tvåan känns mycket Enklare att komma in i för mig. Det var ett som att bättre flyt direkt på något sätt. Och Jag kan inte förklara varför det. Vad det var för fel med ettan. Varför jag inte fastnade där? Jag ska hjälpa dig på traven. Det var alldeles felformat. <laughs> ja. Jag vet inte. Ja, nej, men det. tvåan är ju mycket bättre än ettan tycker jag. Jag vet inte om alla håller med mig om den, men jag förstår det. Jag tycker tvåan var mer, mer, ett mer komplett spel. Sen tappar du lite story dock från ettan. Den lilla story det ändå finns. Mm. Som du kanske skulle haft med dig men det är. Det verkar gott bra ändå. Ja, nej. Jag, nu, bara för någon, igår tror jag så Wikipedia upp faktiskt Assassin's Creed 1 och läste mm. plott. Bara för att ja, få, få den lilla. Det, det hände ändå ganska mycket i ettan så att säga. Ja. Så man borde typ, ja, det blir enklare. Det är väl inte hela världen. Är mm, fortfarande, är det är fortfarande Tempelriddare och Assassins. Ja, exakt. Eller så kanske det var den enkla saken att ettan inte har trophies, men tvåan har det. Det är, det är där, så, ja. där det sitter. Smart tänkt. Att yes. hoppa på tvåan och inte slösa tid på något du ändå inte får trophies. Ja, precis. <laughs> kan alltid läsa på omståren. Liksom. Ja, mm. Bra tänkt. Mm. Ja, vad tycker du då? Jag är som sagt hittills jättenöjd med, med tvåan. Jag jag vet inte, jag kanske har 6-7 timmar speltid. Jag gillar att man kan bygga upp sin eget lilla, sin lilla stad. Jag gillar sådana där små, små ja, men byggdelar i spelet. Mm. Den bästa av sådana spelen det är ju en gammal klassiker, Act racer till Super Nintendo. Där man först spelar en plattformsbana Emellanåt eh, Och sen mellan plattformsbanorna Får man bygga upp en, en by eh, För att få Ny magi och levela upp Och så Okej okay. Där har vi du spelat mycket också, Mikael? Ja, jag har inte klarat ut det Men jag har ju spelat det ganska mycket Jag tycker det är riktigt fantastiskt det är så jag tycker att man Fastnar ibland på simdelen Även om att den inte är världens Liksom Kanske bästa eh, Simdel Men det, jag vet inte, det är någonting kul med det Bara att det ja, bryter upp spelet och uh -huh. Från att det är ett Plattforms Så helt plötsligt sitter och Ska bygga ihop en, en liten bi Och Bara skydda dem från demoner som kommer flygande så vill Tjuva bort dem ja. Alla invånare men Jag har inte heller klarat ut det spelet Jag har spelat det hur många, mycket som helst När jag var yngre Och jag har tagit mig till, till ja, men, Sista bossen eller något Man får ju möta om alla bossar igen Precis som ja. alla andra spel Men där dör jag alltid Eller ja Jag ja. har aldrig tagit mig förbi det, det stadiet Ja det är ju ganska brutalt Får vi möta är det? det, är fem bossar du får möta Tror jag Och Du ska göra allt med samma Lifebar tror jag Ja, och samma maki-bar och... Ja, och plus att de är svårare Än första gången du möter dem De rör sig snabbare och allt sånt där Ja Så att, alltså <laughs> efter att du gjort det Så ska du ju sista bossen då Ja, inte <laughs> Så att, klar att det har jag inte gjort Men det är, ja, riktigt bra spel men då tog det dit du också. Mm, Jo, det jag, har gjort några gånger faktiskt. Men tvåan tog väl bort gud, gud, ja, men byggstadsdelen helt här för mig. Har ja. du spelat honom? Jag, jag, jag spelade lite grann. Då är det bara plattformsdelen liksom. Ja precis, det är bara plattformsdelen Men de har ju ändrat lite igen Så att du börjar ju med alla magier istället För att du måste Ja, hitta dem eller hjälpa Folket för att få dem mm. Så nu så börjar du med alla magier Och du använder dem genom att Liksom hålla in attackknappen, så trycker du en riktning Så blir en annan eh, spel liksom Så trycker du så Jag vet inte hur många du har riktigt, men trycker du liksom Neråt blir någon annan än att du trycker uppåt Till exempel och då ja, får du försöka använda dem till Ja Försöka göra det bästa med de spelsen Genom klarbanan liksom mm. Och så kan du sväva i det spelet också för då, I det har man vingar För man är ju en ängel i den där spelen Ja Så att, i det har du i alla fall Vingar och kan sväva lite litegrann Men det är ganska när ja, ettan då tar man väl över en staty Typ som blir till liv Ja typ <laughs> Det är lite annorlunda Men jag tycker tvåna är inte Det är inte lika bra Nej eh, Jag har inte spelat det så mycket Men jag vill också minnas att jag Har mer känslor för ettan <laughs> mm. Ja och tycker jag tycker att de har gjort det. Din karaktär har ju så jäkla mycket Animationer så att du är på något sätt så jävla klumpig För att När du ska flyga Då är det som att du kommer nära backen Då kommer du landa också Och då kommer din karaktär göra en animation på att han landar typ Och glida fram en bit Så att det är Ja, vissa saker så Med animationerna på karaktären gör att du är så jäkla klumpig Och lätt blir träffad mm. Tycker jag det kan ju också vara för att jag är urkast på det Spelet Ja <laughs> ja Men du är ingen Playstation-kille, Micke? Du har inget Playstation, eller? Uh, jag har inget PS4, nu. Så inget PS3 för den delen heller. Den andra har jag, men... <laughs> <laughs> jag, har tänkt, jag har nästan funderat på att skaffa en PS4, okay. Men då ska det få komma lite spel som man är sugen på att spela först. Visst. Nej, jag tänkte bara höra om du hade något feedback till Assassin's Creed också men då kanske du inte har det ifall du... Nej jag har faktiskt inte spelat något Assassin's Creed, jag vet inte är de, hur bra är är spelen, är de värda att ta upp för någon som är kanske inte världens största på eh, just den typen av spel eller jag har inte spelat så många helt enkelt är de värda att röra mm. Mm. Jag tycker att Assassin's Creed 2 hittills är, är värt. Uh, nu vet inte jag vad det kostar om man ska köpa det. Nytt, jag är rätt säker på att jag har fått det gratis någon gång i, i tiden uh, via Playstation Plus. Uh, men jag vet inte, har du spelat någon, någon, någon, de andra spelarna, Kierke? något. Mm. Jo, jag har nog spelat fram till... Uh, det finns så många, det är bara att välja ett... Uh. Nej, jag har spelat en 4-5 stycken av dem i alla fall. De är extremt många. Så att, jo, nej, men jag, jag gillar dem. Men sen vet jag inte, det, är, det jag tror att, ja, jo, de är bra. Sen om de, jag vet inte om jag skulle vilja ta upp en här 1 eller två idag. Men jag vet inte om de åldras så bra, de där spelen. Ja, jag har ju som sagt inte rört de nya, så det kanske mm. blir så här att, nej väl. Nu buggar ju mm. de nya så mycket så det är ingen fara. <laughs> nej. Nej, det men det, blir... jag vet inte hur de åldras faktiskt. Alltså jag, jag skulle inte vilja sätta mig med någon av dem i och med att jag liksom, man har ju kvar den där fina bilden av hur bra det var då. Ja, mm. risken är väl att man blir jättebesviken om man spelar ettan eller tvåan igen. Okej, okay. det kanske jag blir vet. så att, att om, när jag väl tar mig vidare i serien så blir det så här, ja, här, att tvåan kanske inte var så bra <här> <här> i jämförelse. Ja. Nej, men det är väl mest där känner man har allting känslan när man stänger av spelet av har klarat det liksom bara. Och är ganska nöjd och inte behöver köra om det mera. Mm. Och kör man det igen, jag vet inte. Då kanske det blir svårt. att man bara... Ah. Nej. Var, Men jag gillar det absolut. Vad är som inte skulle hållas så bra då, tänker du? Är det... Spelsättet kanske. Spelsättet. Det är ju ganska enformigt spelsätt. Okay. Det går ju mer eller mindre ut på att du ska... Mm. Alltså, ettan var ju ganska extrem på det. Fast de har försökt arbeta bort det de andra. Framförallt tvåan försökt de arbeta. Och det är att du är ju en stad. Och du, ska ju, du är ju en assassin. Så du kan ju döda en specifik person. Som är då, har någon koppling till Templars då. Mm. Och det är så att du först går upp i ett högt torn. För att få någon sorts synkare mot den här världen. För du, du har ju kopplat upp dig via någon maskin. Animus heter den väl. Som ja, då. Du yeah. kopplar in dig i något DNA på en SS-sin. på, För du är någon ättling av dem. Är inte riktigt hundra på hur storyn var nu. I alla fall. Du ska upp i ett torn och så ska du synka dig. Så du liksom får mer, du ser mer på kartan. Så att du mm. låser upp en bit av kartan. Och då ska du hitta ditt objektiv där sen och få ett uppdrag och så ska du döda honom. Och sen ska du upp i ett annat torn och hitta ett nytt objektiv i princip och döda honom. Och så vidare och så vidare. Okay. Det blir, ettan var extremt så, det var upp, ner, upp, ner, upp, ner i princip. Och det blir, det blir tröttsamt fast det är väldigt, Jag menar det är ju sköna miljöer som sagt, man är i. det är ju en levande stad och alla städer de har gjort, de är väl alltså väldigt bra gjorda. Alltså byggnaderna som finns i de här städerna, mm. det är ju alltså, de riktiga byggnader. Ja, precis. Jag Så vet det, inte om allt är exakt, kopierar, men de här stora liksom, landmärkena, det är ju mycket, mycket kyrkor och sånt, är ju exakta replikor. Typ. Ja, och, och det trevliga är väl, du kan ju klättra på alla byggnader i princip. Så det är lite parkour-stuket när du springer i städerna. så. Här. Och det är mm. trevligt för de som gillar sådana spel. Jag tänkte jämföra dem med något. Jag kommer inte ihåg vad det är som hette på Dreamcast som var parkourigt. Ah, sen sån, ah. Tänkte fast... Ja, fast och... då. Ja, Nej. precis. Men det är inte så parkourigt. Men det var det jag tänkte på absolut. Mm. Säger. Det var så här, hoppa runt i stan. Eller mm. åka runt. Jo, fast det är så mycket där att... Hoppa runt och grinda. Och... Mm. Mm. Exakt. Men det var ju lite revolutionerande när det kom. Mm. Känns det som. Uh, men nej. Men Assassin's Creed funkar bra. Det är mm. kul. Men det är lite det där. Men det har de har jobbat bort det. Och det är som du som Marcus säger, det är lite mer minigames över det längre fram för att liksom bryta av. Uh, du bygger en stad, du tränar några andra. Assassin hjälpreder och diverse annat. Så att de har verkligen försökt bryta upp det. Mm. Och så däremellan får det ju vara den här Ja, du är ju desmond då som är i, i nutid. Så, ja. du får spela honom lite då och då. Så att ja. Nej, men de har blivit bättre på att bryta upp det har ju faktiskt göra mer innehåll än att hoppa upp och ner upp och ner. Så det är kul. Nu har jag inte spelat varken Rogue, Unity eller Syndicate som har kommit här på slutet. Så jag vet inte hur de är. Jag har bara spelat Black Flag. Som är någon sorts piratversion. Ja, och är pirat. Men ja. Coolt. Men de har ju verkligen mjölkats sönder ska jag inte säga. Det är tråkigt att säga. Men de har gjort väldigt många sidospel av det där. Ja, det, finns... det har kommit väldigt många Assassin's Creed-spel i övrigt. Det känns väl nästan som att det har kommit en gång per år. Men mm. mm. Jag tror att det var lite därför jag tappade det lite. Att jag han håller att säga, räcker det med en gång per år? Kanske så gör det. Mm. Ja, inte om du räknar sidospelen, tror jag. För då har det mycket såna här vita och det kom på, så har det kommit på mobila plattformar och ISO. Eller? Ja, precis. Ja, okay. apples Och så har det kommit ja, lite hit och dit. Det kommer typ ett, om det kom ut, ett Facebook-spel också däremellan och så länge. Ja, det var väldigt så här... Okej, okay, det kommer fyra stycken 2014. Ja, jag säger så. <laughs> Exakt, ja, men det, det säger ju en del. Det, man tappar väl lite känslan kanske för det. Åtminstone när jag gjorde det. Men jag hade gärna tagit upp dem. Men det är mycket spel tidigare, så jag vet inte om jag har haft tid. Just för att bygga vidare storyn i sig tycker jag är väldigt trevlig. Så att, eh, jag hade gärna spelat de andra. Men eh, ja, vi får se. En annan gång. Yes. Spelar ni Hearthstone någonting? Nej. Nej. Nej. Nej. Jag har Nej. spelat det en del. Men jag är för dålig på kortspel generellt för att tycka att det är kul. Okej. Okay. Nej, jag läste nyss. Jag spelar lite nu och då. Fast jag har blivit mindre på sistone. Men jag läste att de nyss att de kommer snart med en, en patch. Eller ett nytt system där de ska göra om lite grejer. Just nu är det så att. När man bygger en, sin kortlek så får man välja bland alla ens kort man har. Eh, men de ska göra om det så att det blir två olika ligor. En som heter, heter Wild. Som är precis som det är just nu. Man får använda exakt vilka kort som helst som man har i, i sin ägo eh, Men sen så skulle de lägga till en som heter Standard. Där man bara får använda eh, ja, men basics eller vad man ska säga. Och specialkorten, eller ja, expansionskorten från de senaste två kalenderåren, tror jag det var. Mm. Så de gör det känns som att de gör det mer, mer som Magic. För jag tror Magic kommer ut med en, med en ny... Expansionen varje år Och då är det den man tävlar med Eller den man Kör med Magic brukar vara typ En gång i kvartalet tror jag Kommer ett nytt Typ set tror jag Ja det är så ofta Ja jag tror det är så Men det kommer som i en klump Så det komma typ 2016 Och sen så kommer det Tre stycken set som hör till dem Ja exakt Det var och det jag fiskar efter. Mm. Eh, och då blir ju... De tidigare årens sätt blir som... Ja, man inte får använda. Eller Ja... Det, och det finns och, väl o, o, olika regler där också. Beroende ja, på det, det är du, får, du får använda liksom om det är två eller tre releases bakåt eller sånt där. Ja, okej. Okay. Så, så att du får som inte ha... Eh, Ja, nu ska jag inte jag svära på att just det där var korrekt exakt <laughs> med, med tre releases. Men det är i alla fall... Ja, du får använda releases en bit bakom, liksom. Mm. Så du kan bygga ihop med de korten också. För de, de brukar oftast... Eh, alltså, de brukar ja, komplementera varandra just sätten som, som kommer efter. Och brukar liksom styrka på eller bygga på en det. Mm. Så att, ja, det är som gjort så att du ska, ja, fortsätta Slänga in pengar till det helt enkelt ja. givetvis Men jag tror den här Hearthstone-saken tror jag ändå är ganska bra För jag har hört att det är ju en mardröm Att spela Ja, går och köra kompetitivt nu Hearthstone Att ja, de gör det till den. Men det är ju, för Vad jag har förstått så är ju De bästa korten nu är ju jätte RNG-kort Mm så det är som. Jag kan inte tänka mig att det ser jävla kul att spela det. Nej, det är också. Har de gått ut och sagt ja. vilken typ av. Vilken av. Ja, Wild eller Standard som de kommer att tävla i? Eh, nej, de har sagt att i, i, i spelet kommer båda ligorna att finnas. Så att man själv får välja vilken man vill, ja. vill eh, ranka upp i. Ja, det. det är sen... intressant. Ja, precis vilken de kommer att ta med i på bliskon till exempel. Om ja. de ändå trycker in pengar. Sen så hur de gör på turneringar och sådär, det vet jag inte. Men, men alltså, en turnering kan ju redan idag säga på den här turneringen så tillåter vi bara kort från den här. Ja, just. Så det är som ingen skillnad. Men... Nej. Nej, men det är väl mer bara liksom vad majoriteten, eller om de kommer, liksom blissar själv kommer. Ja, hålla igång två olika turneringar. För man måste, mm. det, är ju, det är väl ofta bliskon folk satsar på. just Jag vet inte hur mycket ligger det finns utanför som är stora i pengar för professionella mm. Mm. så det är väl intressant att veta vilken de kommer att supporta. Mm. Men de kanske tar båda två. Det kanske finns ett sånt spelunderlag. Ja, kanske. Men så inte. slutar det med att någon vinner båda för att de är helt vansinne <laughs> mm. Nej, jag, jag gillar idén. Jag gillar det de gör. Mm. Ja men det är väl lite också för att lättare att komma in i spelet för mm. att nu är det ju så att du behöver alla expansion packs sen behöver du köpa extremt mycket av de här ja vilka det nu är. Goblinen, ja jag vet inte vilka som är meta nu direkt men just eh, de här lösa korten måste du köpa löst jättemånga för att just få eller bygga då. Ja exakt. Kort du ska ha till den bilden. Det är svårt för nya som, som kommer, kommer helt eh, Nakna med standard-sättet. Ja. Det tar lång tid då. Om du inte ska plöna mycket pengar snabbt då, förstås. Och köpa kort. Ja, exakt. Så att, det är säkert bra. För att få större spelarbas. Mm. Ja. Eh, har du hunnit spela Overwatch nu då? Du startade Battle.net-klienten ja, nu ja. idag. Och då såg jag eh, patch-downloadning. 5 gig typ. <laughs> Så att... Eh... Ja. Jag har tänkt spela det Efter, du får ju. efteråt. Efter, ja, det ska ju laddas ner på plats, Men sen så har jag tänkt testa. Det då? Jag tänkte det när jag ändå var på Blizzard så tänkte jag, jag såg att de, de releasade det idag. Så, eller öppnade upp beta, beta servern igen. Mm, men jag har tänkt testa det. Jag var inte hunnit, hunnit med riktigt än är på agendan. Ja, bra. Ja. Uh, vad har ni andra? Har ni något spel uh, som ni ser fram emot i vår? Jag såg, jag tittade lite på releaserna i vår. Det är väldigt mycket spel som kommer ut. Har ni någon sån där som ni suktar efter det Oj. här nu? Nej. Oj. Uh, <laughs> jag måste kolla vad det här för spel som släpps till och med. Ja. Uh, har ni inte koll på era spel? Nej, Street Fighter 5 nästa Exakt. vecka. Bara en sån grej? Men, uh, jag kan inte säga att jag suktar efter det, men det var lite... Ja, jag, cool. tänker, jag tänker Hitman. Kanske ni har spelat. Eh, kommer min en ny release. <laughs> Nej, inte spelat Hitman. Nej. Spel. Jag har, har det på PS3. <laughs> I, mycket där. I samlingen. I samlingen. Men inte. I min lista. <laughs> <laughs> ja, den börjar bli lång. Pile jag. of shame. Doom kommer väl. Alldeles strax. I, vad är det, juni kanske? Maj, juni. Doom. Fyra, tre. Fyra måste det vara, va? Dark Souls 3, nästa månad. Ja, absolut. Det är ju en härlig, om man gillar att själv plåga sig själv. Det är det. Plåga sig själv ja. har ni Vad har du för relation till Dark Souls? Har du någon? Jag har bara relation till Demon's Souls. ja Det är absolut första spelet där det väl. Det är väl Demon's Souls och sen kommer Dark Souls 1 -2. Ja. och 2. Och sen så kanske man ska räkna in... Uh, Bloodborne ja, typ det är ju samma utvecklare men det är ju ett, jag vet inte det är ju som en annat universum. Så det har ju inte riktigt ihop. Det är kanske inte vänta, ja nej precis men det är ju lite åt samma håll. Det är lite mer jag vet inte jag fick för att eller jag tyckte att uh, Bloodborne är lite mer actionorienterat. orienterat mm. Lite mindre lite enklare tyckte jag. Uh -huh. nej ja Demon Souls har spelat i, i ut uh, och det var svårt. <laughs> det var, man dog. Jag tyckte jag, var lite, jag tyckte det var lite creepy på vissa ställen också. Det var lite lite läskigt. Jag har lätt att bli rädd. Jag spelar inte skräckspel eller ser inte skräckfilm till exempel. Och, och Demon's Souls. Det tyckte på vissa ställen tyckte att det var <laughs> det var creepy att gå fram för att man ja. Man var rädd att både dö och någonting nytt och behöva göra om mm. halva banan igen. Och så var det rätt mörk och kuslig stämning på vissa ställen. Man till grottor och ett gå ner i. Och... Ja, man vet aldrig vad som är framför den Men Det finns något ställe där i något av spelen som, jag kommer inte ihåg vad det heter, men det är väl någon sån här spökstad nästan. Eller någon sån spökställe typ i alla fall som jag har hört många hatar att gå ner i. Att det är liksom det värsta stället att spela typ. Och där är det liksom... Ja men det är typ träbroar och allt möjligt. Och sen kommer det bara skrätta och... Ja absolut. Och det, är, det mörkt är mörkt och... Tvåan ja, men... tror jag. Jag tror det är tvåan. Ja det är jätte... Uh. Och som sagt träbroar och det är traps och falllucker och... <laughs> nej den är... Det är drygt. Jag tror att jag vet vilket det är. Om jag tänker på rätt det kanske finns flera. Men ja, nej. Och som alltid, alltid mörkt. Så mm. man vet inte alls vart man är lätt att trassla in sig. Ja. Men ja, jag jag klarar av att spela det i alla fall, för så mm. lite så kusligt. Och samma sak, andra kusliga spel BioShock är ju rätt kusligt på sina ställen. Men, men det tycker jag är typ bland det, de bland de bästa spelen jag har spelat på PS3 är ju BioShock. Riktigt bra spel. Uncharted 4 ser jag här, kommer i april. Ser det ut som. Nu har jag bara spelat ettan i och för sig, Men. Det är aldrig för sent. Känd serie. Star Fox Zero. Aldrig. Inte, inte hört talas om. Alltså, eller ja, alltså. Star Fox vet vad det Star Fox vet jag Eller Star Wing som det heter här ja. i Europa. Perfekt. Men jag, som inte. Jag har ju ingen Wii eller Wii U Så jag har en dålig roll, Men jag ser här nu att, att det, det kommer ett nytt Star Fox mm. Ja, precis Det, det är Wii U va? Ja mm. Ja, men Jag kollar runt lite grann nu Det är mest typ sugen på är ju, typ Ja, det kommer ett nytt Fire Emblem passa bra när ja. han <laughs> håller på att <laughs> Sen så Ja, e Odyssey ett, spel till, ett rollspel till 3DS Det är en dungeon crawler så får du, mm -hmm. Som ritar ut kartorna själv i princip ah, Ja, man behöver inte sitta med ett eget rut. Rytbrotk ja men du har ju liksom den nedre skärmen på 3 ds Och där ritar du för liksom Kan du rita för och skriva saker på kartan liksom och sen, ja Svårt, jävligt kul Rollspel faktiskt mm. Och sen annars är det väl ja, Jag ser nog fram emot lite indus och sånt också Typ La Mulana 2 jag Ser fram emot att Snart ska släppas Eller i år i alla fall Jag vet inte om du har kört första Nej, jag känner inte igen Titeln, vad hette det, sa du? Eh, Nej eh, du spelar i princip som Indiana som ska springa runt i ett så gammalt tempel. Och ja, det är lite fäller överallt och så ska du bara försöka ta runt och lösa pussel. Och Fast det som satt i en plattforms... Ja, det är ett plattformspel helt enkelt. Så det tror jag kan vara kul. Se, ser att Star Ocean kommer med en ny nytt spel också? Ja, då är det, var, det var till PS4. Va? Ja, PS3 och PS4. eller Ja, PS4 i alla fall. Okej, okay, ja. Och det är väl en klassisk rollspelserie har jag Nej. Med. Jag har inte spelat något, men jag kände igen titeln när jag såg, såg det. Mm. Mirror's ja. Edge 2. Mm. Har du slä släppt Ja, 24 maj ja, hittade jag på den här sidan, men om det om det Men det litar sant. vi på, vi tar, <laughs> ja. det, vi tar det som att det är sant, det är, det är nice Ja, du kan det, lita på mig <laughs> ja, det är att <laughs> mm. Men det är trevligt, Message eh, första var ju, var ju var inte dumt alls Nej Så att säga, och det kan ju bara bli bättre Sen så hittade jag inte så mycket mer som jag tycker är värt att nämna. Mm. Rugby Challenge 3 imorgon. Det är något jag har siktat mot, eller sett fram emot. Ja, jo. Ja, men härligt. Jag är helt såld på rugby. Ja, vet Så det ska vara. Så det ska vara. Ja. Uh, oh. Nej men jag bara tänkte om ni hade något sånt där som ni var sjukt sugna på Nej. Jag såg bara att min plånbok kommer vara ganska fattig i vår Det blir en dyr vår Eller det har blivit börjat redan nu tycker jag Det gick ju mycket, mycket pengar Jag, jag försöker sluta Eller jag försöker att inte titta framåt För min hög bakåt är redan Att Du jobbar så ja. Ja, Min hög bakåt blir större För att jag köper spel som jag inte spelar klart Alltså läggs de ja. Jag jobbar åt andra hållet jag Köper bara nya och spelar en kvart och lägger dem bakåt. Ja. Så... Nej men så är det ju. Ja. Mm. Sen så får jag, man ju spel på Playstation Plus som sagt. Ja. Och ja. De hamnar också på hög. Ja, men det här ska jag testa sen. Så hamnar du på hög. Mm. Det blir jobbigt nu när jag börjar spela Assassin's Creed och ska spela alla 72-spel. Mm. <laughs> ja, ja. Det är ett åtagande som du inte riktigt har räknat med tror. Jag. Nej, jag vet inte riktigt Vad jag har gett mig in på Nej. Men... Där har du något att bita i mm. Jag lirar lite XCOM 2 för övrigt Här i veckan också På det... talar om taktisk ni... RPG Och nyslätta spel ett Exakt, ni spel. Mm. Ja, det var ju väldigt nytt Det kommer lite i fredags Kanske ja, schä. Ja, ja. ja, det var fredag tror jag. det var trevligt. Om man spelar gamla X och de andra varianterna också av ja, sidospel tänkte jag säga. Mm. Så ja, nej, men det var skoj. Allt jag hade hoppats på lite till. Det så. var det som Oscar sa eller att Ja. ja, då sa väl att man kan inte förstå hur rätten betedde sig efter man har spelat tvåan till. Typ. Nej, ja, precis, tvåan är ännu bättre än vad jag tycker det. Ja, jag har varit väldigt nöjd. Det är allt jag vill ha och lite till. Mm. Det är väldigt taktiskt. Nu var det så länge sedan jag spelade de andra så att jag var tvungen att börja på lätt svårighetsgrad, För att jag insåg när jag körde på. Jag minns inte vilken den tredje var den hette, men nej, äh, jag fick lite för mycket spö. Mm. Så jag måste mjuka upp och verkligen tänka för det är, ja, det är brutal. Du blir punishad ganska direkt <laughs> Om du inte Om du bara springer fram två celler för Eller ja, två rutor för mycket Till exempel mm. Så står det någon där som du inte har sett Då kan du nog räkna med att du är mer eller mindre död Men Hur funkar det här spelet? Är det, det är liksom att du Det är nästan cover based då Om du inte ser mm. dem eller är det Exakt, som om... det är väldigt cover based Och, och vad ska jag säga du ser ju bara att det, det är i din jobbets synfält i princip om du inte slänger fram någonting med Wish okay. då. Så det, du ser ju inte spelare på planen förrän du har sett dem. Okej. Okay. Förens de revelas. Antingen av att du har dem. Den kan, om de kommer nära dig så får du så här ljudvågor så bara, oh, då säger de oh look out, I hear something. Bla bla bla. Sådär. Så då får du liksom en hint att det är någon i närheten från vänster till exempel. Men eh, hoppar du fem celler framåt så kan du stå någon bakom ett hörn och bara lurka Mm. Som, ja, som plockar det Eller ja Som, som, som du engagear Fast du inte vet om det mm. Så det är väldigt mycket Och det är, väldigt, det är mycket cover Du måste ju alltid vara i cover i princip För att min minimera procent att du, du blir skjuten Eller träffad mm. och det, Men det, det är nice Och så är det ju det klassiska Du ska uppgradera vapen och du ska uppgradera Det ena och det andra eh, Teknologi Så att mm. ja, det är kul vad heter det? Hette inte det också Overwatch När man så här ställer in mm, gubben Att, att, att skjuta eh... Skjuta om någon eh, Rör sig som du ser Jag vet inte exakt vad premisserna var För Overwatch Undrar om det är så att de måste göra en aggressiv Ja de måste göra en aggressiv Move typ Närma sig dig Eller, liknande. Eller skjuta mot det Typ något sånt Mm Jo, så det är mycket två an sitter Overwatch på Så Man får se till att få tre jobbar på Overwatch och så ska jag med två andra. Mm. Men det är, ja, det är så det. att all combat är, är ranged då, eller? Uh, nej, det finns uh, melee gubbar. gävdar. Uh, finns, vad heter de? De heter inte, det heter de Rangers kanske. De har svärd, som är helt overpowered för övrigt. Uh, men de, den är, den är mili, milibaserad då så att säga. Men den blir nästan ranged för att du kan springa. Jag vet inte vad, hur många celler du kan springa framåt för att attackera. Och du har nästan alltid 99% chans att träffa med den. Okej. Okay. Så att du kan säkert stå 10-15 celler bort. Och sen trycka på ja, blade som attacken heter tror jag. Så då har du i princip alltid kan du springa fram och göra... Ja, har 99% chans att träffa. Så det, den är ju milibaserad Men det känns som att den nästan är ranged. För att, okay. Och speciellt om du upp, levlar upp jobben lite grann. För då kan han, efter att han gjort en attack så har du en till turn på honom. Så du kan backa en... Ja, jag vet inte hur många säljer det är, men typ 10. Så kan du ändå nästan komma i cover igen. Oh, okay. så att, ja, okej. Ja, det kändes ju... Den, jag, tänkte om, jag tänkte om det var liksom att du kan springa fram så långt och slå. Men sen så då står det fortfarande liksom att det mm. kan vara någon. Ja, alltså det är ju tanken. Att, mm. Men jag vet inte, det, det känns. Jag vet inte hur man har tänkt, ha balans att balansera det. Det är visserligen livet en talent då att, att du kan röra dig efter en attack. Mm. Men det känns som att den går man ju på automatiskt just för att du inte vill stå bredvid honom i fall. <laughs> han inte tar full skada. Äh, så att ja. Men eller om det står någonting eller gömn något. Ja, exakt, bakom dig som. Mm. Nej, så att, ja. nej men det är kul Ett av dem ju någon Stangun för att Försöka tag Ta aliens Levande Och då har för mig att man har tvungen stå typ just bredvid dem också. Och då var det såhär Missar man då Då var det, det över, <laughs> det över. Nej, Jag har inte hittat någon Stangun ännu Men det ser jag fram emot Det kan vi. trevlig Trevligt taktiskt element Ja, för mig det gav rätt bra research. att man kunde ha dem levande. Mm. Mm. Mm. Du har inte spelat något excom mycket. Jag har inte spelat någon, något av dem faktiskt. Jag har ju blivit lite sugen och jag, jag har blivit tipsad av bland annat Oscar att jag borde spela tvåan. Mm. Så att Ja, man är som liksom lite sugen i alla fall. Om man då gillar eh, taktikspel och så. Men just nu så känns det när man just har börjat på ett så vill jag spela klart det så att det inte blir, blir bara att båda blir pannkaka så att säga. Ja, ja. <laughs> det är jag ganska bra på. Jag att Helt plötsligt så lägger man ner ett spel bara för att man blir som läs. Ja. Det har hänt flera gånger med så Final Fantasy till exempel. Final ja. Fantasy 4 har kommit till sista början. Så nej, jag har varit less Jag lägger bort det här en liten stund Och sen så glömmer man bort att ta upp det igen ja. Jag har gjort exakt samma sak med, eller, typ samma sak med fan 4 lånade lånare av någon När jag ja, men, när man var liten Och sen så han jag eller Jag och mina bröder Han spelade till till sista bossen faktiskt Men vi lyckades aldrig Spöja den så sen, sen var det som att lämna tillbaka spelet så. Utan att klara sista bossen Utan att klara sista bossen <laughs> oh, shit. Men vi har så vi, Jag har varit där och Skrapat på den men, ja. Så det är en revansch jag skulle vilja ta Någon gång jag har påbörjat för Fantasy 4 flera gånger sedan dess. Det har ju kommit någon sån här Playstation 1 remake, så. Mm. Och, ja. Som jag spelar, spelar på, men jag vet inte. Det är så. Jag, jag undrar, vad är det för konsoler du har? Det är PS4 och sen har du vita eller något sånt där, då? Ja, PS3, vita och PS4. Ja, och sen Nintendo 8-bit och Super Nintendo. Ja. Men för jag tänkte just att det Tror bästa porten av det spelet är ju till PSP. Ja, mm. de brukar ju, om de nedladdas bara så kan man ju köra på PS vita har jag för mig. Mm. Ja, för jag trodde. Är... Jag har hört att det ska vara bästa porten av spelet. Att de har liksom slängt med all, alla specialgrejer från andra olika spel. Och... och sen gjorde de ju en fortsättning på stånden. Några år senare som heter After Years typ 54. Nej just det. Mm. Det sländer mm. de också med där. Okej. Okay. Hm. så de släppte på telefon eller på Jag tror det var på mobil. Sen så släppte de dem även det dit. Ja, jag får vi ta spana in det. <laughs> Lägger det på min hög. Jag skulle vilja se din lista sen. Vindhög. Börja att beta av den. <här> det kommer ju en sommar snart. <här> jag har hört att den ska regna mycket. Så det kommer aldrig, aldrig ut. Men det är svårt för, det är svårt för Marcus. Då kan han inte vara grälkungen. Nej, <här> ja, just det. det, var ju så det var. Grilla på balkongen. I mellannanslutningarna. Namnbitt och spärr. Så här. Nu är det. det är, fan, fanns det fanns två, men det tror jag är två. Ja, det är nog två. Jag, ah. jag tror de har slutat med de där dumheterna att kalla det. <laughs> kalla fyran för två och sexan för tre. Hur kom det sig? Att de gjorde så. Det var ju för, första Final Fantasy släpptes i USA också mm. Sen så Final Fantasy 2 och 3 de släpptes aldrig i USA Så då när de skulle släppa Final Fantasy 4 mm. som, som då skulle komma till Super Nintendo i USA, då kände de att ja, okej, okay, det kanske är dumt att gå från 1 till 4 så vi kallar det här Final Fantasy 2 ah, okay. och Då kom inte Final Fantasy 5 heller till USA mm. Men då valde de att släppa 56 6 också. Men då... Att gå från... 2 till 6 i ett dumt val. Så då väljer de att döpa om sexan till Final 3 då. Ja. Mm. Så fortsätter bara att jag för det. Ja. Men sen då när de ska släppa Final 7 så tänkte de... Alltså det här är ju otroligt korkat. <här> så vi gör så här, fortsätter göra så här hela tiden. Så ja. Vi slutade öppna det här och kallade det här Final 7. Helt enkelt. Mm. Ja, ja, nu hittar jag. Final Fantasy 4. Complete Collection. PS Vita och PSP. 179 kronor kostar det. Mm. Ja. ja. Ja, det är bara jag till. Sådär. Ett, <laughs> ja. add, add to add, wish Ja <laughs> to wish list. Det är bra. <laughs> Så, ja. ja jag kommer att tänka på när du pratar om när de nämners spelen knasigt. Jag vet inte om jag spelar Lescher's Suit Larry. Lär du spelen, de här klassiska Jo, jag har spelat eh, Sexan jag har jag spelat mest där, där finns det ett, två, tre Och sen mm. efter trean Så lovade ju Lov Som han nu heter mm. Att han aldrig skulle göra en fyra eh, Saken var att han gjorde aldrig någon fyra Men han gjorde en femma istället Så han hoppade liksom mm. över <laughs> att han hade lovat inte göra en fyra Men det visade sig sen att Jag vet inte varför han då gjorde en femma Om det var han bara älskade spelserien Eller om han behövde pengar Det vet jag inte det vågar jag inte uttala mig Men eh, i och med att han hade lovat fansen att aldrig göra en fyra, Så köpte han den till R5 ja, Bra lösning ja, det Riktigt kul faktiskt ja. ja, jag tror att vi ska börja runda av Faktiskt Vi börjar närma oss timma Har du någonting Några slutordet du vill säga, mycket. Nej, jag tror inte det. Ligtiskt. Du är nöjd? Ja, jag tror det. <laughs> du är bra, Har du något? Uh, Absolut. Uh, Unravel. Just ett spel det. släpptes idag. Kan vara igår. Tror var idag. Uh, gjort av ett Umeå företag som heter uh, Coldwood. Coldwood. Precis. Uh, sjukt bra. Sjukt trevligt. Väldigt atmosfäriskt. Kan vara lite enformigt kan jag tycka, men Prova gärna. Eh, lite skamlös reklam. För nej, ungefär, det är bara go for it. Jag, ja, jag gillar det. Men eh, titta in, titta, om inte annat, titta trailern Unravel. Det är väldigt så här, norrländskt härligt. Det är norrländska miljöer man, och norrländsk musik, om man får säga så. Norr, norr, norrland är halva. En, vad är det? en tredjedel av Sverige? Men i alla fall. Så att nej, titta in det. Det är nice. Ja, just det. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag kan bara tipsa om Playstation plus röstningen igen ifall ni har Playstation plus konto. kommer ihåg att rösta så att ni, ni Vilket att... ska vi rösta på? Ja. Vilket röstade du på? Vad hette det? Jag röstade på Action Hank. Ah, Hank. Jag tänkte så att vi måste Broforce får liksom en liten fight. Ja, <laughs> <exakt>. <laughs> ja Jag tror du är Broforce som vinner faktiskt. Ah. Eh, nej, det var nog allt för denna gång. Tack för att ni har lyssnat. Vi ses igen nästa vecka. GG! GG!